אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים, האומרים, ארו, ארו, ארו עד היסוד בה. בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך. את גמולך שגמלת לנו, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסהלה.